România în direct, la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca PCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran, iar astăzi o, facem, o să facem o ediție oarecum specială, în sensul că, așa cum vă spuneam, nu va fi o dezbatere propriu-zisă, ci deschidem de la această oră liniile pentru dumneavoastră, puteți suna la numărul 0372069599 pentru a exprima, pentru a vă da posibilitatea, că este emisiunea dumneavoastră aceasta România în direct, să exprimați un gând, ce gând doriți noastră în legătură cu regele Mihai. Până, până sunați dumneavoastră, eu să trec așa în revistă viața lungă și tumultoasă a ultimului rege al României. Pentru cine nu știe, regele Mihai întial al României S-a născut pe 25 octombrie 1921 la Sinaia. Urcă pe tron, cum se spune, în 1927, la uh, moartea regelui Ferdinand. Asta pentru că tatăl său, regele Carol al II-lea, abdicase de la domnie, la câteva luni după nașterea regelui Mihai. În 1927, totuși, vă dați seama, regele avea doi ani, nu putea fi sub uh, nicio formă rege, așa că o regență legal, regală asigurată de unchiul său în principal, dar și de patriarhul Miron Cristea și de președintele în alte curți a asigurat uh, conducerea cum ar venit tronul până în 1930, când regele Mihai I este detronat la vârsta de aproape 6 ani, 5 ani și ceva, este detronat de tatăl său, Carol al doilea, care se întoarce în România cu sprijinul politic al uh, principalelor partide, este proclamat rege în Parlamentul României, iar Mihai primește titlul de voivod. Uh, de Alba Iulia. Un titlu care nu exista a fost uh, inventat la momentul respectiv. În 1940, regele Carol al II abdică din nou, acordându-i puteri speciale mareșalului generalului, de fapt era la vremea respectivă Ion Antonescu după colapsul de fapt de facto al statului român, după pierderea a jumătate din Ardeal și a Basarabiei nici de data aceasta regele Mihai nu are propriu zis acces la putere Primul moment în care se manifestează carege este uh, lovitura de stat de la 23 august 1944, despre care toată lumea știe cam tot ce s-a întâmplat atunci este un moment destul de controversat. Am făcut, am discutat, inclusiv aici, dacă vă mai amintiți, acum ceva ani, cred că sunt... Ce ai fi făcut? V-am întrebat eu atunci dacă ai fi fost în locul regelui Mihai, dacă a făcut bine sau dacă n-a făcut bine că a decis starea mareșalului Antonescu și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Un alt moment extrem de important a fost cel de la 30 decembrie 1947, când regele semnează abdicarea. E de asemenea extrem de disputat și controversat și dezbătut momentul respectiv, semnează abdicarea și părăsește România, care devine în câteva luni Republică Popular, Republica Populară Română. Sunt, în momentul de față sunt destul de puțin evocate episoadele reîntoarcerii în țară de după 1990. Eu le consider foarte importante și m-am hotărât să-și scriu despre asta, deși în momentul de față sunt foarte mulți oameni care se pronunță în legătură cu regele Mihai, nu știu dacă mai am și eu loc foarte mult, Însă fiecare dintre noi are experiența proprie în legătură cu evenimentele mai recente. Regele Mihai I a încercat să se întoarcă în România în uh, decembrie 1990, chiar de Crăciun. A, fost, uh, a reușit să intre în țară, a fost întors de pe autostradă de către autoritățile române, care i-au spus că nu are dreptul să intre în România, mergea către mănăstirea Curtea de Argeș. a fost urcat în avion și a aruncat pur și simplu afară din țară. În 1992 însă de Paște i s-a permis să vină în România. Ceea ce a urmat a fost o amplă adunare populară de, se spune, nimeni asta să numere exact, dar sigur, vedeți în aceste zile poze și pe televizor și pe internet și peste tot de la acea adunare se, la care se spune că s-au strâns uh, aproximativ un milion de oameni. E posibil să fi fost, nu știu, asta nu înseamnă că toți erau în mod necesar regaliști. Și la papă au venit mulți oameni, dar este, ce cert e faptul că autoritățile de la vremea respectivă s-au speriat de acea mulțime, așa că doi ani mai târziu, în 1994, din nou i s-a refuzat regelui Mihai intrarea în România. Republica România se împacă cu regele Mihai, mai exact cu Casa Regală a României în 1997, când uh sub președinția lui Emil Constantinescu, România îi reacordă recelui Mihai cetățenia română, își permit, îi permite să vină oricând și începe chiar să-i retrocedeze din moștenirile părinților săi. Regele Mihai, probabil că știți cu toții asta, sunt evenimente de dată mai recentă, s-a implicat mult în promovarea României, a unei României Republicane adevărat, în Europa, a militat pentru integrarea țării noastre în Uniunea Europeană și în NATO. A ținut și cred că cam pe acolo s-a încheiat, de fapt, istoria casei regale. Mulți suntem de acord cu asta, deși s-ar putea să primim o, o palmă de la istorie, căci istoria noastră, Dumnezeule, face atâtea piruete încât... În fine în 2011 a ținut un discurs în Parlamentul României, un discurs, cum zicea și Vlad Petreanu, deșteptarea, care are într-adevăr o valență istorică prin mesajul dat. Îl găsiți pe internet și destul de des în aceste zile la televizor. Doamnelor și domnilor, regele Mihai I al României a încetat din viață ieri la ora 13, chiar în timp ce noi eram aici în emisie. V-am citit comunicatul Casei Regale a României, iar a, astăzi vă dau posibilitatea să exprimați ce gând doriți dumneavoastră, orice fel de gând, în legătură cu regele Mihai I al României. Ceea ce o să fac eu în această emisiune va fi doar să vă dau legătura și să vă corectez, eventual, dacă uh, lucrurile pe care le spuneți nu sunt adevărate din punct de vedere istoric. 0372069599, Dragoș, bună ziua! Dragoș a închis, cred că am vorbit mult eu. Felix, bună ziua! Mă auzi, se bună ziua! Da, foarte bine, vă ascultăm, da. Felix. Am să vă spun, din punct de vedere istoric, o, un lucru pe care l-am trăit ca nepot al lui Bonciog. Eu sunt Felix Bonciog din Craiova. Bonciog, bunicul meu, fiind rănit în război, a fost detașat cu serviciu militar la curtea regală. Așa. Fiind șofer. Șofer fiind, pe atunci erau foarte puțini care aveau această îndelenicire. Și sunt mândru să vă spun că în acea vreme bunicul meu l-a ținut pe regele Mihai în poală învățându-l să conducă mașina. Un lucru care îi făcea mare plăcere regelui. Okay. Și vă mai rețin atenția cu o altă poveste uh, Dintre multe altele, despre simplitatea și despre căldura cu care se, se aplecau asupra supușilor, s-o Cei din, din curte, de acolo, din curtea regală, oamenii care stăteau undeva la foișori, erau cazați, nu pot să spun, cei care deserveau proprietatea palatului. Așa. Și ne zicea cum regina, într-o zi, a fost invitată să mănânce cu ușul pușii berbecuți la proțapă aveau. Și Regina, Regina mamă, Regina, da Regina Elena, fără aș da mănușile jos, a luat cu delicatețe o bucată din berbecuțul acela și a mâncat împreună cu ei la masă. Bine, Felix, vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. Cred că era vorba totuși de Regina Maria, care a murit uh, în 1938. Nu de alta, dar uh, divorțul dintre Carol al Doilea și Regina Elena, mama lui Mihai, a survenit relativ timpuriu după nașterea regelui, iar apoi uh, reîntoarcerea sa în țară a venit mult mai târziu. Bună ziua, Traian! Traian, bună ziua! Traian? Ok. 037 este numărul la care puteți suna. Bună ziua Nicu. Salut, moi, Vă ascultăm. De la Zalău te deranjez. Ieri ai fost șocat ca majoritatea monarhiștilor. Să știți că eu sunt republican. Am fost monarhist o bună perioadă de timp, dar, mă rog, nu, știu, nu cred că mai contează foarte mult asta acum. Nu contează, fiindcă atunci când, venea, când au venit prima dată regele în țară, dacă era primit cum a fost primit ultima oară, cred că se schimbau toate datele problemei în țara asta. Eu cred că datele problemei s-au schimbat oricum. Cred că a influențat, destul, a, a influențat o generație. Această, această generație a mea a fost puternic influențată de acele evenimente din anii 90. Dar nu în totalitate. Este greu să facem astăzi calcule și să mai spunem ce s-ar fi întâmplat dacă, regele, dacă România ar fi redevenit monarhie. Din păcate nici după înfrângerea comuniștilor în alegerile din 1996 nu am reușit noi această generație să organizăm măcar un referendum care românii să se pronunțe pentru sau împotriva reîntoarcerii la exact, monarhie. Exact. Deci, ce mai putem spune despre asta? Dar a fost împiedicat să facă treaba asta. Regele Mihai, a, Regele Mihai nu a pritins nimic, nu a cerut uh, reîntoarcerea la monarhie, N niciodată, practic, nu în mod direct. Dar părerea mea așa multor oameni era mult mai bine dacă ajungea sus. Ok, e, e punctul nostru de vedere și vă mulțumesc că ați sunat ca să-l menționați. Eu mulțumesc tare 0372069599, Cristi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! În primul rând, transmit condolențe ca și regale... Iar, din punct de vedere istoric, am citit, iar dacă îl greșesc să mă corectați, când regele Mihai era bă, pe tron, prin influențele pe care ar fi putut să le primească, deoarece el era copil la momentul ăla, era posibil ca noi să capitulăm în război și și că Antonescu n-ar fi acceptat chestia asta, dacă e adevărat sau nu, mă cum să aici sau nu. referitor la Stați așa, fost... să nu trecem mai departe, că e o întreagă da, dezbatere, da, da. să știți, în momentul de față, dacă România ar fi putut ieși din război fără să întoarcă armele împotriva Germaniei. Cei mai mulți istorici sunt de acord și această istorie, deci genul acesta de dezbatere contrafactuală nu are o uh, valoare științifică istorică prea mare. Cel mai probabil, guvernul ar fi fost arestat împreună cu regele și Germania ar fi impus un guvern kilo uh, german probabil legionar, la vremea respectivă care să continue războiul. Am înțeles. În ceea ce privește probabilitatea de după 89, Consider că e puțin probabil să fi fost mai rău, deoarece cam tot ce s-a întâmplat după, după 89 nu mi se pare ceva bun, în sensul că nici măcar 30% din populația țării nu oric, nu a fost avantajată de reforme, în general. Da, Cristi, da. nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar eu nu sunt de convins. Fi. Okay. Eu nu sunt convins că un referendum în anii 90 ar fi uh, dat acest tip de verdict pentru întoarcerea la monarhie. Dincolo de faptul că în Constituția din 1991 acest uh, referendum a fost făcut cu vasi imposibil prin faptul că forma republicană a fost trecut între capitolele care nu puteau fi modificate, mă rog, tehnic, se putea, prin, mai întâi, printr-un referendum care să modifice respectivul articol și după aia până cu un referendum, dar n-am ajuns niciodată acolo, însă nu sunt convins, vă spun ca un... Uh, copil al epocii de aur, comuniste, cunoscând educația pe care am avut-o, eu fiind deja în România a doua generație de comuniști. Și părinții mei s-au născut în timpul comunismului, deci iar cei care prinseseră monarhia ca adulți, deja muriseră în 1990. De-aia vă spun că nu sunt convins că poporul român ar fi votat pentru întoarcerea la monarhie. Ar fi meritat poporul român un astfel de referendum? Eu zic că da, dar e doar opinia mea. Bună ziua, Octavian! Octavian, bună ziua! Uh, bună ziua! Vă ascultăm! Uh, deci, referitor la întrebarea dumneavoastră, pot să vă spun că regele MIA mi-a apărut într-o prima ipostază, pe vremea când eram uh, copil, în timpul de după... Uh, Dați-vă un pic mai lângă geam, Octavian, că aveți semnalul destul de slab și se întrerupe. Octavian, v-am pierdut... Uh. Da, îmi cer scuze. Uh, N-aveți semnal bun și nu se înțelege ce spuneți. 0372069599, vă reamintesc că astăzi uh, vorbim despre Regele Mihai. Puteți suna să spuneți ce considerați dumneavoastră că e de spus. Orice. Bogdan, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, profit de această ocazie. Eu unul nu am prins uh, monarhia absolut deloc. Nu sunt născut în 86. Deci nici măcar pe perioada Revoluției mi este... Uh, să spunem așa, a fost trăită ca, un, ca și un copil. Dar ieri, de după ora 13, am apucat să văd ieri spre seară câteva din documentarele prezentate pe uh, TV și pot spune doar atât că uh, a murit un om care și-a iubit țara, care și-a sacrificat uh, viața pentru această țară, un om care a fost rege cu numele, pentru că a avut o viață modestă, pe care a dedicat-o din ceea ce am, am putut afla ieri uh, uh, familiei și țării. Okay. Care, n să-l prețuiască, țara care, sau țara ai cărei conducători din vremea respectivă, l-au uh, uh, desconsiderat, a, și folosesc termenul ăsta ca un termen elegant. Sunt termene mult mai dure pentru a cataloga modul cum a fost tratat regele Mihai și familia regală și monarhia Nu l-au desconsiderat. L-au considerat tot timpul, de fapt, un adversar, un, post, un potențial adversar politic periculos de și de an. aceea au preferat să-l țină departe, mai degrabă. Refuzul, Dar... refuzul de a acorda viză de intrare în România, nu mai vorbim de cetățenie, la începutul anilor 90 mult după Revoluție de pe autostradă da. și, Arată că se temeau parte... de fapt de revenirea în țara regelui Mihai și mai târziu când regele a revenit nu s-a întâmplat nimic din punctul ăsta asta, de vedere Asta este uh, semnul meu de întrebare pentru că în, nu doar în emisiunea ta ci în general noi românii ne plângem că nu avem uh, nu avem variante nu avem soluții nu avem oameni care să ducă țara sau ca să ne reprezinte astfel încât România să progreseze. Dar iată că Bogdan, uh, unul dintre aceste personaje, Regele Mihai, da? a fost tot de către noi uh, desconsiderat nu de și ne aducem aminte de el nu de noi, nu nu, nu, nu, nu de mine, nici de dumneavoastră, să știți adică... că, uh, uite, vă spun, eu aveam, eram ceva mai în vârstă decât dumneavoastră la Revoluție, aveam 16 ani, uh, dar așa cum vă spuneam, aveam o educație comunistă, am fost și al patriei, pionier uh, pentru o lună sau două, chiar un tecist. Știam puține lucruri la Revoluție despre Regele Mihai. Episodul acela din 1990 ne-a bulversat. Pe mine personal m-a bulversat. Aveam 16 ani. Însă la vremea respectivă, sau în scurt timp, o bună parte dintre noi, tinerii acelei perioade, a fost o perioadă lungă și grea, să știți. Șapte ani după 1989, în care ne-am dat seama că nu scăpasem de comunism și că România era în continuare amenințată și, de fapt, controlată de Moscova, chiar dacă Uniunea Sovietică se prăbușise. Nu vedeam atunci, să știți, Europa nu era o perspectivă pentru România. Intrarea în NATO putea fi o glumă, cel mult, abia intrasem într-un parteneriat pentru pace, ceva foarte sofisticat. Și atunci, pentru acea generație apariția regelui Mihai, chiar așa, fără să ceară nimic, fără să ceară reîntoarcerea, a creat un val de optimism, dacă vreți, de speranță. Am văzut, am văzut o posibilitate. O posibilitate pentru ca țara noastră să pășească pe calea democrației, liberale, a economiei de piață. Asta am văzut eu, de exemplu, și mulți ca mine în regele Mihai. Noi, acei tineri, să știți, ai anilor 90, indiferent că unii mai sunt astăzi monarhiști, alții și au pierdut monarhismul, cum e cazul meu, odată treptat. Adică nu s-a întâmplat dintr-o dată. Treptat. Pe măsură ce perspectiva ca regele Mihai să devină, să se reîntoarcă în calitate de monarh al României, pur și simplu România a devenit iar republicană. Ce sens mai are monarhismul uneia ca mine? Dar v-am zis, istoria ne poate contrazice. Însă n-aș zice că a fost degeaba. Deloc. Aș că, adică în niciun caz n-aș zice că au fost degeaba acele episoade, pentru că a inspirat o generație. Chiar dacă nu au fost episoade epice, episoade eroice, cum văd că sunt mulți tentați astăzi să facă din acele momente, nu, nu, au fost episoade mai degrabă dramatice și tragice, nu epice, ceea ce nu înseamnă că n a inspirat o generație. Lucia, bună ziua! Bună ziua, vreau să spun de cât câteva cuvinte, părerea mea și cred că părerea multora din cunoscuții mei să-i fie țărâna ușoară. În schimb, mie mi se pare că se exagerează extraordinar de mult pe toate posturile de televiziune, de radio cu această problemă. Deci, logic gândind, atunci când a venit în țară după 89, era deja foarte bătrân. Nu poți, dacă ești un om normal și care cât de cât cunoști istorie și să fi crezut că ar fi schimbat, știu eu, viața poporului român. Asta au zis și regelui. susținătorii lui Iliescu atunci. Regele este un om foarte bătrân. N-am înțeles. Asta au spus și susținătorii domnului Iliescu atunci, că regele a, l foarte nu foarte da, nu-l susțin pe domnul Iliescu nu și nu l-am susținut. Nu și -am, am văzut de rezultatele nimic. și dezamăgirea. Dar da, fie vorba între noi. Domnul Iliescu nu avea 90 de ani când a fost ales de oameni. Uh, dar în 2000 câți ne avea domnul Iliescu? Da, nici nu știu, vă dați seama cât de important a fost, când lați... nici nu știu, dar 80 Nicia... de ani nu avea, pentru că el are acum 80 și vreo 7 parte. Da, vă pe dumneavoastră să căutați să faceți această cercetare pe internet, să știți că în 1990 regele era foarte valid și lucid, mai ales din punct de vedere al... Uh valorilor morale, monarhia constituțională a României trebuie să mai fac aceste mă văd nevoit să mai fac aceste precizări deci România din 1866 de fapt a fost o monarhie constituțională dreptul regelui la tron nu venea de la Dumnezeu așa cum probabil că mai auziți pe la televizor în aceste zile de exaltare nepotrivită consider eu, venea din Constituție, adică Regele nu guverna Ci el asigura un echilibru Chiar al puterilor în stat Aceasta era Acesta era rolul regelui Deci dacă dumneavoastră vă imaginați un rege uh, Intrând în dezbateri politice Ca Ion Iliescu Că o fi bine să facem cota unică sau nu, Vă înșelați nu, adică, Vedeți tocmai asta Era altceva Ceva ce România atunci nu puteau Sau greu puteau pricepe E opinia dumneavoastră și așa cum v-am spus, vă dau dreptul să o exprimați. 0372069599 Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, Într-adevăr, foarte interesant uh, cei doi uh, antevorbitori. Uh, Într-adevăr, uh, ce aș putea eu să vă spun, este că dacă este să luăm pe partea cealaltă, să zicem înveți partea emoțională, prin care... Na, E într-adevăr. Ceea ce s-a întâmplat e tragic, dar asta este. Nu putem fi nemuritori. Ce vreau eu să remarc aici este faptul că noi totuși ne agățăm oarecum de anumite chestiuni care ne rămân cumva în partea de comunism. Și într-adevăr, lumea câteodată nu poate vedea pădurea din cauza copacilor. Și ați avut perfectă dreptate când ați spus că se poate, se putea foarte bine trăi cu uh, un rege și restul uh, țării să fie condusă așa cum se întâmplă de altfel și în alte state, care în continuare au rege, sau să luăm de exemplu Marea Britanie, care în continuare are regină, iar acea țară este condusă de parlament, este condusă de guvern. de guvern, sigur că da. Exact. Și totul merge foarte bine. Și dacă este să luăm cel mai clar exemplu de ceea ce se întâmplă, și dacă este să ne uităm puțin în prezent, Putem vedea că regina absolut, deci nu interacționează absolut deloc cu uh, guvernul în ceea ce înseamnă decizii uh, cheie. Da, ok, astea sunt da. chestiuni uh, care, care trebuie ceea explicate cât mai mult. În, da. Ceea ce s-a întâmplat în 90, în uh, 91, uh, cu toate că eram foarte tânăr, într-adevăr, dar uh, există informații despre acea perioadă, nu avea și nu era practic imposibil la tot timp cât el a fost dat jos de către, uh, uh, către uh, socialdemocrati și de către comuniști. Nu avea nicio șansă în momentul respectiv să intre înapoi în țară și să intre în grațiile românilor pentru că țara noastră până mulți ani încoace a fost condusă sub același regim comunist în care am, din care am ieșit uh, am ieșit doar verbal, pentru că Practic, da. ne-am rămas sub regim comunist foarte mult. Sunt, sunt exact. Sunt niște convenții din asta ale istoriei. Comunismul a căzut în 1989. Nu, n-a căzut în 1989. De fapt, nu sunt sigur că ar fi căzut nici 1997 după înfrângerea FDSN-ului. Se transformase atunci în alegerile din 96. Deci, trecerea asta, să știți, mai ales din punct de vedere al... Al schimbării mentalității oamenilor este foarte lungă. În același timp, după 45, mai mult, 50 de ani, în care uh, România n-a mai fost regat, oamenii se dar da, de ce trebuie un rege atunci dacă el nu conduce? Ce face un rege? Păi, cum spunea Florian mai devreme, uitați-vă la Marea Britanie. Familia regală este um, un exemplu moral pentru fiecare familie în parte. Fiecare se uită cum trăiește regina. Sigur, Toată lumea are banii reginei, dar asta nu te împiedică să ai valori morale, indiferent că ești sărac sau că ești bogat. Acum veniți în zilele noastre și vedeți la ce ne-a dus această criză de valori morale. Asta e o întrebare. Am mai, fi avut, am mai fi ajuns să avem atâta corupție în România, să ajungem să ne votăm hoți în Parlament într-o Românie regală? Istoricii vor zice, prietene, și în perioada interbelică a existat corupție Ba chiar și în perioada antebelică, înainte de primul război mondial Da, așa este, e adevărat Dar aceste întrebări, vă spuneam, ele sunt contrafactuale Nimeni nu mai poate da răspuns la ele Șerban, bună ziua Bună ziua, Moise Vă ascultăm Bucur că ne auzim astăzi și am mai gândit de vreo două ori Direct Sincer să fiu, eu nu, nu sunt de acord sau nu am fost de acord cu întoarcerea regelui. Sunt, am aproape 40 de ani. Nu că ar mai conta acum, da? Exact, da. Și nu sunt de acord cu monarhia. Oricum, la noi, țară Nu că, că ne-am întrebat pretexte. cineva vreodată. Da, măi... exact, exact, Eu nu sunt de acord. Oricum, noi, noi, noi românii plătim pentru familia regală, plătim pentru îngrijirea caselelor, îngrijirea... O să facem și o astfel de dezbatere, dar nu e timpul potrivit acum pentru Am asta. înțeles. Acum v-am deschis uh... liniile să... Vorbim despre regiile Mihai, să spuneți ce vreți dumneavoastră. Eu aș vrea să întreb așa, nu știu, s-a tot vorbit istoria, noi o știm istoria, sau ce am învățat în istoria despre regiile Mihai, a fost un om Pe timpul comunistilor, ca să spunem așa. Păi, asta a zis uh. că aveți 40 de ani, asta înseamnă că la Revoluție aveți vreo 12-13? Da, m-am apucat doi ani de istorie, mi-a plăcut, am mai citit decât istoria, nu mai contează astăzi. Ce s-a discutat, deci, pe tot timpul comunismului, nu neapărat eu. Deci, noi, despre rege, foarte multă lume, toată lumea spunea că este un om rău, că a fost, pardon, o persoană rea. Dar eu aș vrea să întreb, când a abdicat, da. chiar așa este că a plecat cu o garintură de aur, cu un tren de aur? Din ce știu eu, nu e adevărat acest lucru, dar aceste, aceste lucruri sunt documentate de istorici. Destul de bine documentate. Le găsiți. Dacă dumneavoastră vreți să știți, eu vă asigur că o să găsiți. Bine, Șerban, vă mulțumesc! Vă urez succes! Uite, faptul că, paradoxal, deci a trebuit să moară regele pentru că oamenii să-și pună întrebări. Chiar, doamne, sunt importante, sunt evenimente importante din istoria noastră. Să le dezbatem dar în măsura în care ele ne fac să le cunoaștem mai bine, că v-am spus, noi, acum degeaba mai stabilim noi că a făcut bine sau că n-a făcut bine regele pe 23 august 1944 sau că pe 30 decembrie 1947 a abdicat sau nu. E important însă să știm că s-a întâmplat și ce s-a întâmplat atunci, indiferent fiecare ce părere are despre asta. Radu, bună ziua! Bună ziua! Am și eu o părere dacă îmi permiteți să o exprim cred că în momentul de 23 august rămâne să fie dezvoltul de istorici până atunci însă personalitatea regelui trebuie analizată într-o perspectivă multiplă. Așa, ca un om care a făcut ceva pentru țară cerând ceva. Eu personal nu sunt regalist, însă mă gândesc că un reper moral în societate ar fi avut un super impact sau un fel de impact într-o Românie modernă. Dar nu ce, domnul Iliescu n-a fost reper moral? Că a fost un om așezat la casa lui, s-a ținut de familie, ca să zicem așa? Da, dar ne uităm și pe cine a promovat în camarilă sau, mă rog, în în aparatul de stat și atunci vedem că, de fapt, lucrurile au fost diferite. Nu eu cred că domnul Iliescu a propriul o camarilă, dar a închis ochii la multe lucruri și a avut, într-adevăr, în primii ani cel puțin, niște consilieri ca ghebiși de dreptul. Dovediți în sensul ăsta. Sunt morți da. acum, dar istoricii au scris despre asta și, dacă vreți, o vei și numesc, dar nu în momentul acum. Hai să vorbim despre rege. Da, eu asta cred că impactul ar fi fost unul asupra moralități. Am fi fost un pic mai așezat și mai moral și spiritul românesc nu ar fi mers către scurtături sau către înțelegeri sau către trădare sau către orice altceva. Interesant ce spuneți, mai ales că ați adus spiritul românesc în discuție. Spiritul românesc, vedeți, noi suntem un popor creștin și mai și batem toba pe chestia asta. Că suntem creștini, da, dar ca popor creștin, uite că... Pare că, mi se pare, mie poate, poate totuși nu înțeleg eu lumea în care trăim la fel de bine ca alții, pare că avem nevoie mai degrabă de eroi decât de personaje tragice, deși sus însuși nu a fost un erou, ci mai degrabă un personaj tragic care a inspirat, încă mai inspiră astăzi, nu? Valorile morale, de acolo vin. Interesant. Cătălin, bună ziua! Bună ziua, vă salut! Vă -asc ascultat! Uh, vă sunt din Ardeal. Din punctul meu de vedere, monarhia am în România în 1947, odată cu aplicarea regelui. Din punct de vedere juridic, e... probabil că da, deși să știți că și asta da. e dezbătută la un moment dat. Era Iar odată cu moartea suveranului, fostul suveran al României, din punctul meu de vedere, ea a termina cu totul în țara asta. Nu, nu știu niciodată. Nu văd altă șansă de a reveni da. Având în vedere mentalitatea poporului român din ziua de azi. Da, așa au fi cum ziceți dumneavoastră, dar eu vă spun așa: că în octombrie 1918, când România era îngrămădită într-o parte din Moldova, în Moldova de fapt toată, da. iar regalitatea era la Iași, nimeni nu-și imagina că în câteva zile vom avea România dodoloat. În Vreți să vă mai dau de... exemple? Păi, bineînțeles, de fiecare dată e câte o conjunctură. Uite, vă mai dau exemple. În 1948, Revoluție, re înfrântă, câțiva băieți din Bucovina, între care unul din ei, pe numele său Alexandru Ioan Cuza, n-au o declarație în care ziceau, doamne, noi vrem să se unească Moldova cu țara românească. Alții au râs. În 11 ani, băiatul respectiv veneau prieteni în cazino și ziceau, hai că ai fost ales domnitor. În câteva zile intra în istorie, într-o România unită. Deci a, asta e istoria României, să știți. În, 50 uh, în 53, la moartea lui Stalin, să zicem, își imagina da. cineva că uh, preferatul său, Gheorghiu Dej, va deveni naționalist antisovietic în câțiva ani, este istoria țării noastre. În septembrie 1989, că m-ați provocat acum și-mi vin în cap lucruri. În septembrie 1989, la al 14-lea congres al PCR, și imaginați cineva că în trei luni Ceaușescu va fi mort? Iată. Sincer, nu știu pentru că sunt prate năgat să, să fi prins vremurile exacte. Vă spun eu că nimeni nu Dar, și punctul meu de vedere, monarhia da. uh, și-a terminat rolul la noi în țară. Okay. Toate că... Da. am evoluat foarte mult sub uh, această dinastie care tocmai s-a încheiat. N-am vrut să vă contrazic sub nicio formă sau în mod expres. Eu însumi am început să cred asta și pe măsură ce regele a îmbătrânit și pe măsură ce, cum zicea și Vlad, regele a fost adus sau i s-a permis să revină cumva în prim plan sau în atenția opiniei publice din România, abia când a fost suficient de învârstă încât să nu mai reprezinte Monarhia o variantă. După care a apărut Principele Nicolae, după care Principele Nicolae a fost dezmoștenit. Niciodată să nu zici niciodată. Asta ne arată, de fapt, istoria țării noastre. Ceea ce vă rog și mă rog, faceți cum considerați dumneavoastră, dar este îndemnul meu. Ca în aceste zile, dincolo de... E posibil ca televiziunile de la noi și presa în general să transforme și această trecere firească. Nu e tragică moartea unui om de 96 de ani. Este sigur ultimul rege al României. Momentul este unul istoric. Pentru asta trebuie să-l abordăm mai degrabă cu respect decât cu exaltare, să înțelegem istoria țării noastre. În care regele, pe care regele Mihai I o ilustrează atât de bine. Este o istorie tragică. BCR a prezentat România în direct la Europa FM.